Розділ 20. Готорн із жахом дивився на безодню пекла, що розверзлася перед ним. Усе небо на півночі було освітлене загравої пожежі, а вони все наступали-наступали, і зрештою тугари, вогонь і нескінченний потік біженців злилися в один суцільний кошмар, що зводив його з розуму. Він розпрощався з усікою надією втримати свою команду серед розбурханої страхітливої стихії. Зникала будь-яка подоба якогось порядку. Обожеволіла маса людей, що ринула на південь, заповнила вулиці так, що рухатися ними стало неможливо. Тугари, нестримні у своїй люті, відтісняли їх дедалі-далі, виваючи всіх, хто траплявся їм на шляху. Добравшись до площі, він приголомшено озирнувся. Попереку сієї величезної площі вишикувалися залишки підрозділів, у центрі – люди з 35-го і Одональд із чотирма Наполеонами. Хвилююча маса людей несла його далі. Напевно, він встиг ще дістатися до Тані з Малою. Принаймні Ендрю дозволив їм перейти під кінець до собору. Проштовхуючись крізь натовп, він досяг нарешті лав 35 де звалився від виснаження поруч із Дмитром, єдиним воїном його підрозділу, що залишився і стискав у руках обгорілий полковий прапор. «А де твій полк, хлопче?» – запитав Ганс, що підійшов, допомагаючи йому підвестися на ноги. «Нікого не залишилося. Я загубив їх біля пристані. «Ти зробив усе, що міг, синку», – безпристрасно сказав Ганс. «Знайди собі гвинтівку і ставай устрій. Сюди!» – запитав Готорн остовпіло. Ганс кивнув у відповідь і став протискуватися крізь щільний натовп, вимагаючи, щоб люди очистили площу. Залишивши Дмитра з кубкою суздальців із дюжини різних підрозділів, Готорн пройшов у собор, безпорадно озираючись на всі боки. Ішла служба, Касмар стояв біля вівтаря, але його слова неможливо було розчути крізь пронизливі вигуки. Проштовхуючись уперед, він весь час кликав Таню. Молодий служка підійшов до нього. Схопивши Вінсента за рукав, він провів юнака крізь збитком набитий коридор, відчинив двері і впустив його всередину. У вузькій кімнаті він зустрів погляд калинки, побачив Таню, малу Людмилу поруч із нею. В очах калинки застигло запитання. Готорн сумно похитав головою і присів біля ліжка старого селянина. «Ми влаштували їм битву, яку вони ніколи не забудуть», – промовив Калинка слабким голосом, подавшись уперед і торкнувши Готорна за руку. Таня, стоячи на колінах поруч із ним, мовчала, намагаючись приховати страх. «Я тільки цього проклятого вогню і боюся», – продовжував Калинка. «Я завжди боявся вогню. Напевно, відтоді, як хлопчиськом побачив їхні ями для підсмажування». Усе нижнє місто у вогні, тихо сказав Готорн. Я завжди казав і вору, що він має знайти спосіб запобігати пожежам. Адже кожні роки в двадцять більша частина міста вигоряла. Цей жирний тупиця не бачив сенсу влаштовувати резервуари для води. Ну і добре, тепер усе згорить раз і назавжди. Вітер із заходу його роздмухує, сказав Готорн, наче розмова могла змусити страх відступити. Тож хоча б звідти полум'я не прийде, його несе прямо на табір Тугар. Я чув, що кілька їхніх наметів загорілося. Нехай вони беруть воду зі сховища за дамбою, пробурмотів калинка. До біса, хоч щось, побудоване мною, залишиться. Раптово Готорн підвівся і обвів кімнату поглядом. Міцно обійнявши таню, він гаряче поцілував її. Вони не промовили ні слова, але обоє розуміли, що це прощання. Хай береже вас усіх Бог, прошепотів він і штовхнув двері. Вийшовши, він пройшов коридором, знайшов вузькі двері, відчинив їх і, перестрибуючи через дві сходинки, побіг нагору, доки, задихаючись, не досяг даху. «Полковник кін тут!» – крикнув він, озираючись. Кілька людей зі штабу, що перебували тут, заперечливо похитали головами і вказали вниз, на площу. Готорн прийшов на східний бік вежі й озирнувся. Язики полум'я з міста приміщалися на схід, освітлюючи небо. По всій нижній половині міста, вниз, до пересохлих берегів Віни, рухалися вперед десятки тисяч тугар, просочуючись крізь зяючі дірки в лінії оборони. Відвернувшись, Готорн підняв голову. Повітряна куля Петрачі все ще гойдалася на горі зі своїм самотнім пасажиром, налякані крики якого губилися серед навколишнього шуму. Готорн збіг сходами вниз. Проштовхуючись що сили крізь натовп, він зустрів одного зад'ютантів Ендрю. Вінсент запитав його про полковника, але той лише махнув рукою в невизначеному напрямку. «Знайдіть його!» – крикнув Готорн. «Нехай він іде до мене, під повітряну кулю». Люди поглянули на нього, як на божевільного, проте все ж таки кілька людей вирушили на пошуки. Прокладаючи собі дорогу в натовпі, Готорн рухався до центру площі. Шлях, який раніше зайняв би пару хвилин, тепер, здавалося, вимагає багатьох годин. Нарешті він досяг платформи, яку оточували люди з 35-го, прикривали з флангів Наполеони. «Допоможіть мені спустити Генка», – закричав Готорн, показуючи вгору. «Господи Ісуса, ми зовсім забули про цього дурня», – вигукнув хтось. Схопивши лебідку, кілька людей потягнули за трос. Крутячись і стрибаючи на вітрі, куля рушила до землі, ледь не зачепивши найвищий хрест собору. Вона сідала, майже не помічена ніким із безліч людей, у голові в яких не залишилося місця ні для чого, крім насувається з півночі загибелі. Нарешті куля спустилася. Генк перевалився через край, зістрибнув і без ясило впав на платформу. Я пробув там, на горі, 16 годин. Задихаючись, кричав він. «Покидьки, ви про мене забули. Я все чекав, що який-небудь розпечений шматок заліза вріжеться в кулю і мене віднесе. Ти коли-небудь бачив таку штуку у вільному польоті?» Вимогливо запитав Готорн. «Ти з глузду з'їхав?» Слабо сказав Генк. «Які вільні польоти?» «Це може коштувати життя». «Тоді, чорт забирай, дай мені пройти», крикнув Готорн. Озирнувшись навколо, він не побачив ані Ендрю, ані Ганса. Ну й чорт із ним, він все одно це зробить, за наказом чи без нього. Він зістрибнув із платформи, помітивши Одональда, став пробиратися до нього. «О, Дональде!» «У тебе є бочки з порохом для твоїх гармат. Пара сот фунтів прив'язана до однієї гармати. Мені терміново потрібна сотня фунтів. Якого біса? Я здираюся набити їм гармати, щоб їх рознесло, коли в нас закінчаться снаряди. Віддай мені порох!» – відчайдушно прокричав Готорн. «Я тобі все поясню, поки будемо вантажитися. Капітане, ми не можемо їх кинути», – винувато сказав Булфінч, молодий офіцер. Усе скінчено, зрозумій, закричав Тобіас. Усе скінчено, чорт забирай, що користі залишатися. Я рік тому казав Кіну, який він дурень, що залишився тут. З таким кораблем ми могли заснувати власну імперію, не боячись цих тугар. Так ні, проклятий дурень захотів звільняти цих суздальців, ніби він другий лін колен, який дарує свободу неграм. Ну й чорт із ним. А тепер відвалюємо. Будемо пробиватися, доки можемо. Булфінч окинув поглядом людей на палубі. Тобіас минулої ночі завбачливо дозволив своєму артилерійському розрахунку, що складався із суздальців, прийняти на борт сім'ї, і було ясно, що всі вони, побачивши шлях до порятунку, підуть за капітаном. «На цьому кораблі ми повернемося до цих вородків на півдні і зробимося королями. Рухай! Ти можеш іти хоч до диявола», – огризнувся Булфінч, прямуючи до трапа. «Я залишаюся». Краще загинути зараз, ніж усе життя соромитися того, що ти пропонуєш». Булфінч став спускатися трапом. Юний солдат із 35-го протопхався до судна крізь натовп на пристані. «Я йду з вами!» – крикнув боєць. «Хто це? До диявола!» – заревів Тобіас, що стояв із рушницею біля трапа, щоб стримати натовп, що напирав. «Рядовий Гінсен, сер. Тобіас посміхнувся. «Піднімайся на борт, рядовий!» «Мені потрібні такі, як ти». Пославши Булфінчу сардонічну посмішку, Їнсен стрибнув на борт. Віддали швартови, і самотній морський офіцер мовчки дивився, як Оганкіт, пускаючи клуби пари, розвертається і виходить на глибину. Вода пінилася в нього за кормою. Корабель повернув на південь і зник із поля зору, прокладаючи собі шлях серед десятків інших суденець, набитих втікачами, які прямували в безмежне море. «Ти божевільний, благослови тебе Бог!» Кричав Одональд, вручаючи готорну кирку і лопату. «Тільки скажи кіну, якщо зможеш його знайти. Я спробую, але на це не надто багато надії. Це наше з тобою рішення, і я кажу, що ми це зробимо. У тебе є сірники. Що за безглузде питання в такий час?» Заревів Одональд, вказуючи на пожежу, що вирвала. Поплескавши себе по кишенях, він витягнув коробок. «Хвилиночку». Він поліз в іншу кишеню, вийняв сигару, і, відкусивши кінчик, став розкурювати її. «Не треба!» – закричав Готорн. «Уже зроблено, хлопче!» І вогонь розгорівся ще яскравіше. Бадіро пих каючи, Одональд на північ. «Треба ж отримати хоч якесь задоволення від життя, доки є можливість», – сказав він похмуро. «Прощавай, хлопче, і удачі тобі! Підірви їх до чортової матері!» Вийнявши ніж, він прирізав канат і передав ніж юному лоцману. Коли куля відірвалася від землі, Одональд виняв свій револьвер і вклав його в руку Готорна. Куля, навантажена до краю, висіла не рухаючись. Готорн зрізав єдиний мішок із піском, що залишився. Здригаючись, куля почала підніматися. Коли вона досягла руїн палацу зі східного боку, вітер підхопив наповнену газом кулю і потягнув її прямо на собор. Готорн не міг зробити нічого, крім як міцно триматися. Головний купол собору затулив небо, і з жахливим скреготом куля врізалася в нього, обідравши собі бік. Переляканий Готорн бовтався в кошику, благаючи кулю не напоротися на шпиль. Та ліново протяглася вздовж стіни вежі і вирвалася на свободу, розгойдуючи кошик під собою немислимими, дикими з їх загами. Уся панорама битви розкинулася під ним у сріблястому світлі місяця. Північна частина міста була оточена щільним кільцем Тугар. Вулиці від кінця до кінця були так тісно забиті жителями, що відступали, що не залишалося ані сантиметра вільного простору. Прямо під ним була утворена остання лінія оборони, що приготувалася до заключної різанини. Жалюгідні залишки армії розтягнулися поперек площі далі, вниз, по головній західній дорозі, до самих кам'яних воріт. Уся нижня частина міста була охоплена полум'ям, Вузькі вулиці та широкі дороги запружені тугарами, що наступали і навіть тепер прагнули до центральної площі. Він бачив, як за ними все нові й нові формування входять у місто, їхні радісні крики перечуття кривавої здобичі витали в нічному повітрі. Набравши висоту, куля летіла точно на схід, поступово занурюючись у темряву і лише знизу все ще освітлена загравою пожежі. І тоді прямо перед собою він ясно побачив свою мету. «Що це?» Запитав Кубата, показуючи на схід. Просто кілька тліючих головишок, зневажливо відгукнувся хтось зі свити Мусти, відчуваючи, що губить свою гідність, відповідаючи людині, яка настільки відкрито виявляє слабкість своїм каркартом. «Ні, я думаю, це їхній літаючий міхур», швидко сказав Кубата. «І що ж?» Відгукнувся Муста. «Пошли когось за ним», сказав Кубата. «У них, мабуть, є якась мета». «Сам йди за ним, старий», – сказав Муста байдуже, – «я думаю, те, що діється зараз у місті, не для тебе». У його голосі звучала не злість, а лише глибока печаль. «Тоді, з твого дозволу, мій кар -карте». І, вклонившись із сідла, кубета розвернув скакуна і галопом рушив на схід. Хтось зі свити розмівся, але Муста поглядом змусив його замовиканути. «Будь обережний, мій друже», – прошепотів він, напевно, зрештою ти мав рацію. Муста пришпорив коня й рисю поскакав у місто. Ось де найкраще з усім цим покінчити, думав Ендрю, повертаючись із лінії оборони, утвореної на східній дорозі. Зупинивши коня, він спішився, потім ляснув Меркурія по крупу, відпускаючи на волю. Підійшовши до державного прапора прапора свого штату, він довго з любов'ю дивився на них, ніби вони були останньою неточкою, що пов'язує його з домом. Дім, подумав він, згадуючи золоті осінні дні, наповнені туманним серпанком і теплом, холодні зимові хмари, прибій, що б'є об скелі, сніжинки, що кружляють, беззвучно вкриваючи світ своєю пухнастою ковдрою. Яги побачити менше хоч раз. Пройтися лісом. І що поруч була Кетлін, а попереду пробивався б крізь високу траву його старий пес. Схвильований спогадами, він ще раз підняв очі на прапори, що тріпотіли на вітрі. Важко було знайти краще місце, щоб померти. Як і багато інших учасників незліченних воїн до нього, він майже вірив, що душі тих, хто воював під цими прапорами, все ще якимось чином зарігають зв'язок зі своїми товаришами і спостерігають тепер за їхнім останнім боєм. Уперше він бився під цими прапорами під Антітамом, тоді вони були новими і сяяли на сонці. Потім він пішов за ними у Фредріксдерг і Чанцелорсвіль, пережив ті незабутні чотири години під Геттіздергом, де він уперше прийняв командування. Потім були Вайлдернас, Колд Гарбор, Пітерзерг і, нарешті, це. Джонні швидше за все теж десь тут. Принаймні більше не буде цих снів. Напевно, тепер Джонні стане легше, адже брат буде поруч і йому нічого більше боятися. Останні жителі, що рятувалися втечею, сховалися, і вдалині показалася Орда, що йшла в атаку. Ендрю вийняв і спіхов меч. Гаразд, ми їм покажемо, як помирають чоловіки з мену. Перша шеренга – приготуватися. Вогонь. Ухопившись за трос, що звисав, Готорн потягнув за нього, мотузка легко піддавалася. Кошик, здавалося, йшов з-під нього. Він миттєво зрозумів, що випустив занадто багато газу, але жодної можливості заткнути отвір не було. У міру того, як виходив газ, кошик падав усе швидше. Він впаде зовсім поруч із метою, тепер він це бачив. Куля, все ще кружляючи на вітрі, стрімко знижувалася. Видершись по стропах, Готорну чепився міцніше і заплющив очі. З оглушливим тріском кошик ударився об землю. Куля, частково ще наповнена газом, протягла його по пенях і камінню, і нарешті стало тихо. Він, хитаючись, виліз під уламки в йозернувся. Навколо не було ні душі. Але ж вони, напевно, бачили, як він летить. Він заліз у кошик, витягнув із нього паятидесятифунтове барельце і поспішив уперед, залишивши позаду рервену оболонку кулі. Дійшовши до схилу пагорба, він видерся на три чверті його висоти, швидко озирнувся. Місце краще за це, важко придумати, вирішив він. Повернувши назад, він спустився з укосу, дістав інше барельце, кирку, лопату знову побрів через поле нагору, задихаючись від втоми. Він поклав барельце, схопив кирку і почав із озлобленням врубуватися в землю. За кілька хвилин він змок від важкої роботи. Стягнувши із себе куртку, він кинув її на землю. Зупинившись на мить, він подивився на захід, і видовище міста, охопленого полум'ям, підстьобнуло його. Заглиблюючи яму під кутом, він продовжував працювати, підкопував землю, витягував ґрунт і каміння, так що під кінець довелося повзати на колінах, виймаючи каміння голими пораненими руками, доки з них не потекла кров. Коли яма здалася йому достатньо глибокою, Вінсент схопив перше барельце і пробив з боку діру. Перевернувши барельце, він затиснув його між колін і став жменями набирати порох, розкидаючи його по стінках ями. Взявши друге барельце, він знову проробив отвір і цього разу відсипав кілька жмень пороху у свою куртку. Потім він почав тягати каміння... Вагою всього лише вдвічі менше за нього самого, і складати його навколо барелець. Набираючи порох із куртки, він насипав від ями доріжку завдовжки кілька футів. Цього недостатньо, раптово зрозумів він. «Будь я проклятий, треба було взяти більше». Але тепер уже було пізно. Потягнувшись за курткою, він виняв із кишені коробок сірників. Раптово він почув, як позаду нього котиться вниз по схилу каміння. Різко повернувшись, Вінсент побачив всього за десяток футів від себе Тугарина, який намагався підкрастися заду. Готорн, упустивши сірники, поліз за револьвером. Тугарин не ворушився. «Я знаю, чим ти зараз займався», – спокійно сказав старий воїн. «Тоді дивися, як я це зроблю», – крикнув Готорн. Повернувшись, він направив пістолет прямо в купу пороху і вистрілив. Порох спалахнув і запалав. Тугарин із гучним криком побіг у бік вогню, тоді як Готорн поповз геть. Досягнувши доріжки вогню, кубета кинувся на неї всім тілом, намагаючись збити полум'я. Через мить земля, здавалося, встала дибки, віштовхнувши старого воїна, як зламану ляльку. Збитий з ніг ударною хвилею, Готорн згорнувся клубком і накрив руками голову, коли стовп каміння та бруду злетів на сотню футів у небо і потім осів. Оглушений, він піднявся, хитаючись, на ноги. Нічого, будь він проклятий. Нічого не сталося. З укосу почувся тихий стогін. Нетвердою ходою, обпалений, весь у крові від гострих осколків каміння, юнак наполовину дійшов, наполовину доповз до пораненого тіла ворога і перевернувого. «Я б тебе не вбив», – прошепотів Кубата. «Колись я міг убивати, але більше не можу. Я тільки хотів зупинити тебе». Утримати, щоб ти перестав убивати моїх людей. Приголомшений Готорн важко пустився поруч зі старим Тугерном, дивлячись йому в очі. Усе це мало відбуватися по-іншому, зовсім не так, шепотів кубата. Ми були неправі. Напевно, разом ми могли б усе змінити. Прости мене, юначе, пробач, що голос став ледь чутним і затих зовсім. Роздався гуркіт, і земля здригнулася. Готорн поглянув нагору туди де в передній частині дамби був закладений заряд. Ділянка стіни понад 30 футів завширшки випала. Назовні вирвався бурхливий потік води. Як у рваному шматку прогнилої тканини, діра зільшувалася з кожною секундою, вона ставала все ширшою, і тисячі тонн води хльостали крізь перешкоду з ґрунту каміння, ніби врізаючи її гострим, як бритва, ножем. Донизу гребля теж миттєво розмивалася, і за лічені секунди вода дісталася до основної породи. Гігантський водяний вал під величезним напором ринув униз. Борючись із водою, Готорн схопився на ноги, щоб відтягнути тіло Тугарена. Але потік підступав усе ближче. «Прости мене», – прошепотів Готорн тупої, повернувшись, побрів уздовж греблі до пагорба, що височив на півночі, і в цей час східна стіна завалилася позаду нього. Опинившись нарешті в безпеці на пагорбі, він без сил упав на землю. «Вода завжди приносить мені неприємності», Думав він, намагаючись відігнати всі інші думки, але вони не йшли. Вони могли стати такими, як я, а я підкинець став таким, як вони, думав Готорн, і ця думка наповнювала його мукою. Набравши швидкість на схилі, водяна стіна, що сягнула 200 ярдів завширшки і понад 50 футів заввишки, вибухаючи в люті, гнавши перед собою виючі вітри, обігнула пагорб і понеслася вперед. Потік наповнив своє звичне русло каналу. Повернув на захід і, розливаючись, рушив прямо на нижнє місто. «Бог тепер ніколи мене не пробачить», – апатично подумав Готорн. «Я щоно своїми руками вбив десятки тисяч людей. У нас залишилося всього по п'ять зарядів на людину, полковнику». Давши останній залп із Наполеонів, Одональд і його люди влилися в ряди 35-го, що відступали. Залпи стріл неслися на них, люди падали духом. З кожною секундою ставало все ясніше, що скоро вони будуть повністю знищені. Тугари, навчені досвідом, не атакували знарядя, а зімкнутими рядами по три-чотири лучники в глибину займали позиції в дальньому кінці площі. Батарея, яка протрималася так довго, тепер мовчала під смертоносним градом стріл. Коли обстріл трохи слабшав, зі строю зметнувся самотній голос. «Да, ребата, слотимся у знамени, слотимся ще раз у наших знамен», і знову раздася наш клич бойовой, наша песня свободи. Раптово пісню підхопив весь стрій, голоси зміцніли, полетіли зухвали крики в бік ворога, люди тісніше зімкнулися навколо прапора. Холодне тремтіння пробігло тілом Ендрю при перших звуках пісні. Колись, під Фредріксбергом, він чув, як гійці співали під час бою, але відтоді жодного разу. Їхні голоси викликали в нього озноб, по спині побігли мурашки, Очі наповнилися сльозами, у цю останню для його полку годину він відчував величезну гордість. Ніколи він не бачив війська, яке трималося б краще, не здаючи ні пеяді землі, повільно змикаючи та нучі ряди навколо прапора. Вони трималися Акскеля, твердо вирішивши померти там, де зараз стояли. Ендрю подивився на простір позаду шеренг. Там уже не залишалося вільного місця, жителям нікуди було тікати. Стоячи на колінах, вони молилися в очікуванні кінця. Збоку до Ендрю підійшов Ганс. «Більше ми майже нічого не можемо зробити», – похмуро сказав він. Він поліз у кишеню, дістав шматочок жувального тютюну, відкусив половину, простягнув Ендрю решту. Ендрю взяв його, і Ганс по-дружньому посміхнувся. «Пам'ятаєш Джошуа Чемберлена?» – запитав Ендрю. «Хто ж у мені його не пам'ятає?» «Я з ним навчався в Боуден-Колеї. Він якось був у халепі на кшталтцієї, під Геттіздргом» коли в них скінчилися боєприпаси. «Здається, я зараз зроблю те саме, що зробив він. Нічого гіршого мені не спадає на думку». Ганс, піднявши вгору карабін, зарядив його, подивився на Ендрю, посміхнувся. «Синку, ти найкращий офіцер, з яким я коли-небудь служив!» Крикнув він. Ендрю встав перестроєм і простягнув уперед шаблю. Люди перезирнулися, широко розплющивши очі. «Тридцять п'ятий Менський». «В атаку, хлопці, в атаку!» Гучні, гарячкові крики пролунали над шеренгами, крики останньої шаленої рішучості загинути в боротьбі. Юний знаменосець, шалено розмахуючи прапором мену, вирвався з рядів і помчав до шеренг тугар. Стріла влучила йому в груди і пришпилила до землі. Побачивши, що він упав, весь стрій ринув уперед. Вепстер, бухгалтер в окулярах, підхопив прапор і високопідняв його. Суздальці, що стояли позаду, дивлячись на те, що відбувається, збуджено кричали, не знаючи, чи рвуться янки до все ще бажаної перемоги, чи емчать на зустріч смерті. І через усю площу, з піснею, незважаючи на втрати, покотилася атака 35-го Менського полку та 44-ї Нью-Йоркської батареї. Тугари, які так спокійно обстрілювали їх, призупинилися, зантежені цим останнім бунтом, і в цю мить звідки ззаду почувся наростаючий грім. Муста, який забрався на дах будівлі в північній частині площі, щоб спостерігати за фінальною битвою, стояв із широко розкритим віджах ротом, не вірячи своїм очам. У подвійному світлі місяців він побачив темний вал, що прихльостував через зовнішні укріплення, які під його натиском почали рунуватися. Його дорогоцінні умини, які за кілька миттєвостей до цього входили в місто з переможними криками, у паніці роздігалися на всі боки. Але їм не під силу було змагатися з місцею вагою води, що неслася по всій ширині долини, і з криками жаху їхні полчища зникали з лиця землі. Як рука велетня, водяний вал трощив місто з таким гуркотом, ніби настав кінець світу, а під вагою його кроків в будівлі пістрибували й хиталися. Хвиля пронеслася над зруйнованими вщен стінами, і ніби завіса опустилася над полем бою. Вогні тисяч пожеж разом зникли, усе нижнє місто огорнулося туманом і шиплячою парою. Протягом кількох секунд світ занурився в темряву. «Ти виявився правий, мій друже», – промовив Муста з благоговійним жахом, «у глибині душі я завжди знав, що ти маєш рацію». Спустившись із даху, Муста вибіг на вулицю, повернув на схід і покинув місто. Перелякана свита кинулася за ним. Лінія атакуючих змішалася, зупинилася, тому що вогонь, який шаленів попереду лише секунду тому, зник, ніби хтось раптово задув лампу. Почувся віддалений рокіт, хвиля гарячого вологого повітря донеслася з бічних вулиць і отдала людей запахом обвугленого дерева, руйнувань і смерті. Милостивий Боже, що це? Прошепотів Ендрю приголомшено завмер, не вірячи своїм очам. Це робота хлопчака. Вигукнув Одональд, вискочивши з нерухомого тепер ланцюга. Із зойком захоплення він підбіг до Ендрю. Він підірвав дамбу. Готорн підірвав дамбу. Я ге чисто забув сказати тобі, що він збирався це зробити. Розширеними очима Ендрю дивився на обриси площі в хмарах пари, що курилася, земля все ще тремтіла в нього під ногами, а річка зі стриманим гнівом продовжувала вирувати в нижньому місті, трощачи все на своєму шляху. Він повернувся, і подивився на своїх людей, які заніміли віподову. Вперед, хлопці, вперед, час із цим закінчувати. В атаку. Із гучними торжествуючими криками стрій знову кинувся вперед. Їхні крики донеслися до самих східних воріт. Перелякані жителі позаду них піднялися з колін і кричали, вказуючи один одному на те, що відбувається. Спочатку один, потім інший, потім тисячами вони пішли вперед, розмахуючи кийками, списами, голими руками, кричачи, що Перм почув їхні молитви і дарував їм чудесне визволення. Гігом, під прапорами мену та союзу, Ендрю кинувся на лінію Тугар. Хтось із них упустив лук, і незабаром сотні луків із гуркотом полетіли на бруківку, а Тугари, тіснячись, побігли назад вулицями на північ, на схід, куди завгодно, аби уникнути шаленої помсти. Лічені хвилини тому вони вважали, що перемога і здобич у них у руках, а тепер застигли в цілковитій розгубленості – тоді як однорукий Янків вірвався в їхні лави, а його люди з хрипкими криками запрацювали багнитами, проганяючи цей охоплений жахом натовп у темряву. Але діватися їм було нікуди. Промайнувши вздовж занурених у темряву вулиць, тугари пірнали в ревучий потік і з дикими криками зникали вночі. Пробиваючись уперед, Ендрю різав і колов, забувши про все на світі в божевільної сутички. І нарешті перед ним не залишилося нічого, окрім потоку бурхливої води. З води доносилися жахливі крики, і серед тіней цього стіксу він розрізняв окремі фігури, які проносилися повз, вчепившись у колоди, в уламки човнів, одне в одного, і кричали, як прокляті, якими вони й були. На узбіччі дороги Ендрю побачив кубку тугар із розширеними від страху очима, які з однаковим жахом дивилися на нього і на шалену темну смерть. Усюди навколо звуки бою стихали, у місті дзвонили дзвони церков, лунали гучні радісні крики. Він подивився на приляканих ворогів. Достатньо для однієї ночі, сказав він. Візьміть їх у полон. Солдати, які ще були з ним, оточили тугар і відвели. Задихаючись від втоми, поруч стояв вебстер, прапор мене майорів на вологому вітерці. Крізь натовп до нього пробилися Ганс і Одональд. Крики тисяч людей із темряви ставали все голоснішими. Він озирнувся на Ганса, який, як і раніше, безтурботно жував свій тютюн. Ендрю тільки тепер зі здивуванням зрозумів, що ще десь на площі проковтнув свій. Але його тіло чомусь не збунтувалося у відповідь. Вони стояли поруч і спостерігали, як армія тугар зникає вночі. «Сподіваюся, джентльмени», – сказав він тихо, – «це був мій останній бій».